بسم Alhamdulillah الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي الدميمي رحمه الله تعالى وغفر له وقول الله تعالى وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Al-Ayah Dia mengatakan dan firman Allah Ta'ala Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia Melainkan supaya mereka beribadah kepada aku liyahi rahimahullah taala setelah membawakan kitab tauhid setelah itu menyebutkan ayat-ayat Al-Qur'an dan juga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam nanti insyaallah yang berbicara tentang masalah tauhid ayat yang pertama ialah ayat yang tersebut dalam surat Az-Zariyat. Ayat ke-56. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan kepada segenap hamba-hambanya bahwasannya tujuan Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan jin dan manusia. Itu ialah dalam rangka supaya mereka beribadah kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Kalimat li'abudun. Supaya mereka beribadah kepada Allah. Ditafsirkan oleh. Sebagian yang ditafsir, Ya'ni, Li wahidun, Supaya mereka mentauhidkanku, Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pula yang menafsirkan, Li abudun, Ya'ni, Supaya mereka merendahkan diri, Supaya mereka merendahkan diri kepada aku. Dengan ketaatan. Dalam bentuk melaksanakan perintah. Dan meninggalkan larangan. Ini penafsiran yang kedua. Ini yani mereka, para hamba-hamba itu. Merendahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ketaatan kepadanya dalam bentuk melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan-larangannya dua penafsiran ini ialah dua penafsiran yang benar tidak ada yang bertentangan antara keduanya sebab termasuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bahkan itu ketaatan pertama dan terutama Ialah perintah bertauhid Mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam bergerak ibadah Sehingga semuanya Betul-betul Antara dua makna ini Serasi dan saling melengkapi Sehingga dari sini diketahui Sekali lagi bahwasannya hikmah Hikmah penciptaan Jin dan manusia ialah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Alaikunnilah. Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan akal fikiran kepada umat manusia. Mengutus para Rasul. Kepada mereka. Menurunkan kitab-kitab suci. Untuk mereka. Semua dalam rangka untuk penjelasan masalah itu kepada Allah. Penjelasan tentang Tauhidullah. Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ini adalah tujuan yang mulia, hikmah yang sangat mulia. Dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala sering mengingatkan umat manusia tentang jin sekaligus akan tujuan penciptaan mereka ini. Seringkali disebutkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Supaya mereka menyadari dan memahami bahawasannya mereka diciptakan di muka bumi ini untuk hikmah yang besar. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Qiyamah Allah menegaskan ayat sabul insanu ayyut ragasudah Ayahsabul insanu ayutrakasuda Apakah umat manusia itu mengira Apakah umat manusia mengira dia dibiarkan begitu saja sudah yani muhmalin dibiarkan sebagaimana yang diterangkan oleh alimah imam rahimahullahu taala dalam kitab li au ar-risalah sudah ya'ni la yu'mar wa la yunha dibiarkan begitu saja maksudnya ia tidak diperintah enggak dilarang ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala apakah mereka mengira demikian diciptakan begitu saja dibiarkan dilalaikan dengan tanpa perintah, dengan tanpa larangan maka tentu jawabnya tidak. Juga disebutkan dalam ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala menekaskan pula afa hasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilainaa la turja'un. Apakah kalian mengira Bahwasanya kami menciptakan kalian main-main, sia-sia, dan sesungguhnya kalian tidak akan kembali kepada kami. Ayat ini juga serupa dengan ayat yang sebelumnya. Peringatan dari Allah Subhanahu Wataala. Apakah kalian, mereka Muslimin, kalian, umat manusia, mengira demikian? Diciptakan sia-sia, main-main dan kemudian tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala enggak ada balasan enggak ada siksaan enggak ada hukuman maka tentunya jawaban itu semuanya ialah tidak mungkin dalam ayat yang lain pula Allah Subhanahu wa taala menegaskan. dalam surat al-Qasas ayat 85 Allah Subhanahu wa taala memberitakan Innallahdi fardzalik al-Qur'an, al laraatukilamad. Sesungguhnya zat yang menurunkan al-Qur'an kepadamu, sesungguhnya zat ini Allah yang menurunkan al-Qur'an kepada engkau, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laraatukilamad, sungguh-sungguh akan mengembalikan kamu. Kepada hari kebangkitan, hari perhitungan, yani nanti semuanya akan dikembalikan kepada Yaumul Akhir. Di sana ada hisap perhitungan perhitungan amalan. Di sana ada pahala, ada siksa. Wahai kawan. Sehingga ini semuanya menunjukkan kepada kita bahawasanya umat manusia dan jin diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini bukan untuk perkara yang sia-sia. Tetapi betul-betul dalam rangka untuk hikmah azimah, hikmah yang besar yang disebutkan dalam ayat tadi, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Aku tidak menciptakan jinn dan manusia, kata Allah, melainkan hikmahnya ialah, supaya mereka beribadah kepada aku. Hikmatun azimah, hikmah yang besar, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, yang dimaksud dengan hikmah di sini, Kata para ulama ialah hikmah syar'iah, diniyah, hikmah syar'iah, diniyah. Maknanya ialah hikmah ini, tujuan ini diperintahkan dan dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Seakan-akan hubungannya dengan syariat. Hubungannya dengan bekal agama. Dicintai dirubayal Allah subhanahu wa ta'ala. Namun. Belum tentu terjadi. Sehingga. Ada sebagian umat manusia. Yang beribadah kepada Allah. Ada pula sebagian yang lainnya. Yang tidak mau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan sunnatullah fi khalqih ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala pada makhluknya. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan adanya kaum mu'minin. Orang-orang yang beriman. Yang beribadah kepada hanya. Ada pula orang-orang kafirin. Musyrikin yang enggan tidak mahu beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala sebagai fitnah dari sebagian untuk sebagian yang lainnya supaya Allah Taala melihat siapa di kalangan hamba-hambanya yang taat tadi yang sabar. Siapa di antara hamba-hambat tadi yang jujur ibadahnya, yang jujur keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Sehingga hikmah ini, tujuan penciptaan ini, dimasukkan oleh para ulama dalam bab hikmah syariyah diniyah, hikmah syar'i berkaitan dengan perkara agama yang Allah cintai. Ya Allah ridai dan itu berarti belum tentu terjadi. Kemudian yang perlu dipahami di sini ialah tentang masalah ibadah. Apa makna ibadah itu? Supaya kita semua memahami dan mengerti Tujuan kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bisa menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Ibadah itu. Memiliki dua pengertian. Al-ibadah itu memiliki dua pengertian. Pengertian yang pertama. Ibadah mengandung makna ta'abbud at ta'abbud. Penghambaan, iaitu yani merendahkan diri, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, merendahkan diri di, had di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya, disertai dengan pengagungan dan kecintaan. Disertai dengan pengagungan dan kecintaan. Ini makna yang pertama. Sehingga ibadah itu dimaknakan dengan penghambaan, sikap penghambaan, pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana yang kedua? Ibadah dengan makna yang kedua ialah. Al-Muta'abbadu bihi. Al-Muta'abbadu bihi. Maksudnya, Amalan-amalan. Amalan-amalan yang dinilai ibadah secara syar'i. Amalan-amalan yang dinilai ibadah secara syar'i. Ini makna yang kedua. Jadi ibadah dimaknakan dengan amalan-amalan yang secara syar'i, secara syariat itu dianggap sebagai ibadah. Dengan makna yang kedua ini, makna yang kedua ini ditafsirkan, dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Tuneyi ya rahimahullah dalam kitab Beliau Al-Ubudiyah. Dalam kitab, Beliau Al-Ubudiyah. Beliau menerangkan definisi, menerangkan definisi ibadah jenis yang kedua ini. Kata beliau, Ibadah itu ialah ismun jami'un ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullahu wa yirdah. Min al-Aqwal wal amal al zahirah wal-Ba'uthina. Maknanya kata beliau ibadah itu ialah sebuah nama, sebuah nama yang mencakup segenap apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala wah nama yang mencakup segenap apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ucapan atau perbuatan yang lahir ataupun yang batin yang lahir ataupun yang batin ini definisi ibadah dengan jenis yang kedua dari sini menunjukkan kepada kita bahwasannya amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang dinilai ibadah secara syar'i ialah semua ucapan, semua perbuatan, baik yang lahir atau yang batin, yang dicintai dan diribai oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke salat, zakat, puasa, haji, membaca Al-Qur'an, zikir, beristilfar, amar ma'ruf nahi munkar, dakwah, jihad, berbakti kepada orang tua, berbakti berbuat baik kepada tetangga, mentaati pemerintah, dan penguasa. Semua perkara-perkara yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ucapan atau perbuatan, baik lahir atau menfaatkan, itu disebut dengan ibadah, amalan-amalan yang dinilai sebagai ibadah. Begitu. Baik, untuk lebih memahami dua pengertian tadi, saya kasih contoh sekarang. Makna yang pertama ialah pengabdian, makna yang kedua ialah amalan. Contohnya sekarang ialah sholat. Sholat. Sholat secara amaliyah, secara amalan, amalan sholat itu disebut sebagai ibadah untuk jenis yang kedua. Sholat itu di, dikatakan sebagai ibadah masuk dalam jenis yang kedua, sebab sholat itu ialah amalan yang dicintai dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian fiyolus sholat, kita melaksanakan ibadah sholat, kita melaksanakan ibadah sholat, shalat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat sunnah, rawatib atau sunah sunah yang lainnya, peman pelaksanaan sholatnya itu disebut dengan taatbud penghambaan, atau kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Saya ulangi lagi. Jadi masalah salat. Amalan salat itu dikatakan sebagai ibadah untuk jenis yang kedua. Dikanakan salat, itu merupakan amalan yang dicintai dan diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan yang dinilai sebagai ibadah. Kemudian pelaksanaannya, kita melaksanakan ibadah salat lima waktu atau yang lainnya... pelaksanaan tadi juga dinilai sebagai ibadah... dengan pengertian yang pertama... yaitu taatbud penghambaan kepada Allah... dalam bentuk melaksanakan perintah... dan meninggalkan larangan... halam afu insya'allahu ta'ala... ini supaya difahami... sehingga betul-betul kita... bisa melaksanakan insya'allahu ta'ala... apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala... kepada kita... Dalam bentuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sesungguhnya kemanfaatannya untuk diri kita sendiri. Bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ditegaskan oleh Allah setelah menyebutkan ayat tadi. وَمَاْخَلَقُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Allah sebutkan setelah itu ayat yang berikutnya. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ wa وَمَا أُرِيدُ أَيُّ تُعِيمُونَ Allah mengatakan, Aku tidak menginginkan dari mereka suatu rezeki pun, dan aku juga tidak menginginkan mereka memberikan makan kepada aku. Ia ini, ibadah itu sesungguhnya kemanfaatannya kembali kepada kita masing-masing untuk kemasalahan kita, kepentingan kita, masa depan kita yang cerah nanti di Yawmul Qiyamah wa akadam bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Dan disebutkan dalam ayat ini bahwasanya yang berkewajiban beribadah ialah dua. Diistilahkan oleh para ulama dengan as-saqalain. As-saqalain yaitu manusia dan jin. Wa ma jinna wal insa illa liya'budun. Al-jin itu ialah alam gaib makhluk di alam gaib yang kita tidak mengetahuinya, tidak bisa melihatnya. Yang biasa diistilahkan oleh orang kita makhluk halus. Jin sama seperti manusia. Ada yang Muslim, ada yang kafir, ada yang ahli syiat, ada yang munafik. Wah kata. Ada yang ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Dan jin juga termasuk makhluk yang terkena beban syariat. Sehingga kehidupan mereka sama dengan manusia. Hanya saja mereka di alam kaib. Kalau kita di alam nyata. Nah. Sementara manusia al-ins. Mereka disebut dengan insun. Ins. Insan. Dikatakan oleh para ulama. Dikatakan mereka. La ya'ishuna biduni'inas. Mereka tidak bisa hidup dengan tanpa makhluk yang lainnya. Nah, sehingga mereka membutuhkan makhluk yang lainnya, membutuhkan perhatian makhluk yang lainnya, masing-masing mereka saling uh, uh, mengisi wakara. Manusia juga demikian, ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang munafik, ada yang balim, ada yang fasik, ada yang alimahusiyat, ada yang alimahusiyat, mereka semuanya terkena beban asy-syariah ini. Naam, wallahu a'lamu as-shawab. Inni mungkin bisa saya sampaikan untuk ayat yang pertama ini sangat jelas kaitannya dengan bab tauhid dari firman Allah Subhanahu wa taala illalliy'futun yang menunjukkan bahwasanya tujuan diciptakannya manusia dan jin ialah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bertauhid. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya. Wallahu alam desawa, bila ada yang mau tanyakan, dipersilahkan. Kalau tidak ada yang tanyakan. Kita akhiri saja. Tunggu dan bermanfaat bagi kita semua. Subhanahu wa bihanlik. Ashwadu allah ilah ilah anta. Astaghfirullah wa atubu ilah.